На напруга. Почуття пронизувало з шаленою силою. Страх, цікавість, жага. Жива, гаряча, злодійська, гарячка проникнення найвищого класу. Почуваєшся немов причинний, але це значно краще за безумство, бо ж тепер він бадьорий до краю. Піта умила первинна побучість. Бажання надто глибокі і слизьки, щоб про них говорити. У інфрачервоному режимі світло виглядало теплішим. Під ним був щелястий простір металу, сяючий, не кухонна мийка, жалюзі, що різали світло шматками. Катрінко приникла до стіни тунелю, прив'язалася і опустила в щелину око. «Що ти бачиш?» – прошепотів він через кабель. Руки чоловіка були зайняті і не можна було скористатися власним візором. Дядьку, я бачу все!» – Катрінко підняла голову вгору. Пальці в рукавичках притискали окли до очей. «Сади, а де мої міста з золота?» Колись печера була прадавньою скелею частиною континенту. Скелю було просвердлено буром російського виробництва, сухий колодязь у дуже сухій місцевості. А потім кілька дуже втомлених, дуже засмаглих і дуже затятих китайських комуністичних інженерів-зброєрів встановили на дно сухого колодязя водневу бомбу на тисячу мегатонн. Коли їх звір під шарами оболонок дійшов до стадії синтезу, у далекій Каліфорнії сейсмографи фицнули молодим фавном. У поветинні схибнутих тріщин розломів термоядерний вибух лишив гігантську газову бульбашку. Глибока і пуста бульбашка у цілковитій і жахливій тиші скніла під пустелою дев'ять десятків років. Потім нові хазії Азії відправили нові, делікатніші агенції. Піддивився на протилежну стіну каверни, поцятковану зоряним світлом. Цілі й неушкоджені білі сузір'я. І посеред простору цього величезного, жаданої вологості простору було три великих світлих людяники. Три вертикальних циліндри розміром з міські багатоповерхівки. Вони, здавалося, висіли у повітрі. "Зоряльоти", пробурмотів Піт. "Зоряльоти", погодилась Катрінко. У спільному візуальному просторі поєднаних оклів з'явилося меню. Дівчина кінцем пальця виділила кілька маленьких рухливих іскор на стінах. "Глянь сюди, що це? Теплові сигнатури. Маленькі двигуни. Зображення світу по-маленьке прокручувалося в тиші. Он до десятком повзають в глибині. А цю бачиш, Пит? Оцю велику. Ти типу, по Роботи. Е, -е, е. Для чого, холяра ясно вони там? Я собі, дядьку, думаю так. Якщо ти всередині одного з цих фейкових космічних кораблів і визираєш з вікна, здається, вони називаються ілюмінаторами. Ти не бачиш нічого, окрім сяючих зірок. Глибокий космос. Але через окли ми бачимо все, що за лаштунками. І все кам'яне небо там внизу вкрите повзучою машинерією. Ох ти ж! Ніхто з цих космічних кораблів не може виглянути вниз. А внизу печери на дні відбувається найголовніший здивний див. В тих тріщинах і розломах багато гарячої води і пару. «Води, чи певно смердючого супу?» – озвався Піт. «Хімічного супу?» «Біохімічного супу. Автономна самозбірна білкова біотехнологія, суворо заборонена згідно Манільського протоколу про нерозповсюдження 2037 року». Піт відтарабанив фразу з завченою легкістю учасника багатьох брифінгів. «Там чимале озеро дуже гарячої, дуже нелегальної самозбірної твані». Все те саме, з чим наші хлопці з секретних технологій возилися під скелястими горами протягом останніх десяти років. Ой, Піте, всі потрохи мухлюють. Те, що ми робимо в нафта, не серйозніше за самогонний апарат. Але ж тут масштаби. І тільки Бог знає, що всередині цих космічних кораблів. Мала, там типу мають бути люди. Та-да. Підповільно видихнув вологе повітря. Оце ж матрінг. Це чесна вища ліга. Ти і я. «Ми з тобою влізли у протистояння розвідок історичного виміру». «Якщо ти намагаєшся сказати, що нам варто повернутися до планеру», – мовила Катрінко, – «то навіть не починай». «Нам варто повернутися до планеру», – наполягав чоловік, – «з вже наявними фотодоказами. Це мета нашої місії. Це те, за що нам платять». «Зараз, осьо». «До того ж це патріотично, так?» «Моя і б гралася в патріотичні ігри, якби було у однострої», – відказала дівчина. «Але нейтерам в армію зась. «В мене кука на Муню. Я вільний агент, і не для того сюди прийшла, щоб побачити Шангріла і миттєво звалити». «Ага», – погодився паук. «Мені це почуття знайомо. «Я висуваюся прямо зараз», – сказала Трінк. «Ти за мною?» «Ні, мала. Без варіантів. Тепер я веду». Під проліз крізь грубо зламані жалюзі і опинився на величезній кам'яністій скелі. Йому ніколи не подобалося повзати по скелям. Натуральний камінь – штука неприємна. Жодних гарантованих технічних характеристик. Незважаючи на це, незважаючи на це, чоловік провів на скелях більшу частину свого життя. Скелі він розумів. Трасу він проклав по ряду застиглих лавочних виступів, поки не дістався доброї надійної тріщини. Декілька разів швидко стиснув, виростиснув кулак, закріпив пару спускових пристроїв і прив'язався до анкеру. Прихований камуфляжем, підвисив до гори дригом і повільно скануючи, давав панораму через кабель на око Чималий шмат скелі мав дивний вигляд, наче прогризений червами. Чи то свердлили так, чи то камінь роз'їла кислота. У дивному світінні інфрачервоного спектра він розрізнив, що космічні кораблі взагалі-то стояли на колоннах. Здоровенні, пустотілі труби. мережевні, в ній майже повністю невидимі. Виготовлені з чогось чорного і неймовірно міцного. Можливо, з карбону. Всередині труб проходив водопровід і електричні кабелі. Колони були найшвидкішим і найпростішим шляхом дістатися кораблів. Також ці колони були занадто відкритими. На вигляд вони були неймовірно чудовим місцем, де тебе можуть вбити. Підзнавши для неозброєного ока, він є невидимцем, тому убезпечений, Але зі своєю тепловою сигнатурою він нічого вдіяти не міг. Було зрозумілим, що на сенсорах тисяч важко озброєних роботів він зараз сяєв новорічною ялинкою. Позаяк ви не можете лишити тисячі озброєних до зубів роботів на руки. І хто б їх програмував на те, щоб вони витрачали час на патрулювання стелі? М'язи спини і плечей поступово переставали боліти. Павук поганяв трохи крові через зап'ястки, відчепився, тримаючись на взутті і повутинниках. Він крутився біля однієї з фейкових зірок чималої сяйної плексигласової лампочки розміром з корзину для брудної білизни. Фейкова зірка трималася завдяки цементу на великій камінній бородавці, випромінюючи холодне, чаруюче, намов би, від липково блищака світло. Під так зацікавився цією неприкритою брехнею, що черевики втратили контакт. Ліва нога вільно крутнулася. Ліве плече видало глухий, дуже кепський і дорогий звук. Павук загарчав, уперся обома черевиками лясно вклеєвою наліпкою. Сухожилля сіпалося, а годинок старого перед передпліччя цокав. Просунув краба крізь латку і важко дихаючи повиснув на своїй перев'язі. На поверхлі оклів сяючий палець Катрінко махнув через його поле зору на щось вказуючи. Там щось рухалося. Піт мав компанію. Чоловік послабив нитку світошумової ракети в рукаві, потім принишкнув на місці, довірившись своєму камуфляжу, і став спостерігати. Робот рухався в його бік поміж темних ям фейкових зірок, похитуючись тремтячи. Під ніколи не бачив жодного пристрою, хоч віддалено схожого на цього робота. Той мав помережену порами, на наче з пластику чи корку, спінену шкуру. Сліпа поділена на частини кнопка на місто голови, 14 довгих волокнистих немов пошарпана швабра пацерок, які закінчувалися абсурдно складними ногами, схожих на коробки з кліщами. Висячи до гори дригом, на скелястих нерівностях, занадто малих, щоб їх можна було розгледіти, робот відкривав свою велику бородавчасту голову і висовував, схоже на змійний язик, вилоподібний датчик. Іноді воно опускалося в притул до склепіння для довго хімічного поцілунку поверхні скелі. Зубивчим терпінням павук спостерігав, як пристрій просувався назад. Підповзав ближче, крутився довкола, звивався трохи вперед, ще посмоктував каміння стелі, думав там собі про щось, переставляв свої великі чіпкі ноги, підлазив ще ближче, втрачав хід думок, відступав назад, довго нюхав повітря, втягуючи повільно кінцем одного з мацаків. Нарешті воно дісталося по вока. Моторно перейшло через ноги, опустилося до стелі і з ентузіазмом лизнуло хімічний слід пітових павутинників. Смак еластомеру рукавичок на скелі здавалося зачарував робота. Він повиснув на чотирнадцяти кліщ чистій нозі, голосно лижучий і скригочучи. Під замахнувся альпенштоком. З раптовим хрускотом загострений кінець пройшов прямо через коркову голову створіння. Приштрикнути до стелі воно ж втумить завмерло. Потім в різкому пориві явило увесь неочікуваний набір воскоподібного плівчастого приладдя. Складні, подібні до жучинового язика штуки, щелепні шкребки делікатні маленькі лопаточки – все висунулося з його щелястого пуза і тремтіло. Вмирати воно не планувало. Не могло ж воно вмерти, бо ніколи й не жило. Це був шмат біотехнологічної машинерії. Смерть просто не стояла ні на якому порядку денному. Під обережно зазнимкував пристрій, який з мізерною машинною впертістю намагався пристосуватися до нових умов довколишнього середовища. Потім чоловік вивильнив вістря, потрусив і скинув проколотого робота прямо в пекло. Зважаючи на пошкоджене плече, павукові довелося спускатися обережніше. Він рухався методично, зважаючи на відносну легкість вертикальної стіни, аж раптом помітив у сузір'ї стрільця чималу розроблену жилу. Жила являла собою велике зміїсте заглиблення, де якась руда була вигризана і витягнута зі скелі. Судячи з вигляду, скеля була вигризана термітами – Безлічок крихітних роботов з ротами, схожими на кусачки для нігтів на ногах. Він маякнув на оклах Катрінко. Найтриня прослідувала по прокладеній трасі, лізучи з одним з мішків як Люципер. Як тільки Трінк вмостилася в їх новому таборі, Під повернувся до жалюзів, аби взяти інший мішок. Коли він нарешті піднявся і проліз назад, плече сильно боліло, нерви були на межі. На сьогодні з них вистачить. Катринко встановила беземесійну павутину на виході з їх щелини. Коли Під опинився у відносній безпеці, вона змотала смарт-модузки і погодувала їх жменею цукру. Павук розломів дві капсули миттєвого пуху і блаженно опустився у шерсть. Найдриня зняла маску, її колотила від ентузіазму. «Молодість», – думав Піт, – «молодість і 8% метаболічної фори, яка існує завдяки відсутності статевих органів». «Ми у великій сраці». Прошепотіла Катрінко, гарячково усміхаючись у червоному слабкому світлі єдиного індикатора. Вона більше не нагадувала хлопця чи молоду жінку. Катрінко виглядала геть пекельно це було створіння безстаті. Піту подобалося згадувати про неї як про жінку, бо це якось простіше вкладалося в голові. Але Катрінко була середнього роду. Тепер воно було сповнене радощів або ж, нарешті, опинилося в підходящій та приємній ситуації. Затятий і дикий конфлікт з власною затятою і дикою маленькою істотою. «Ага, це Попадос», – відказав чоловік. Він підсадив жирного сонного кліща на в всередині ліктя. «Ти перше чергуєш». Через чотири години з пришвидшеним серцебиттям Піт піднявся з оглушливих глибин хімічно підтримуваного дельта сну. Почувався тупіло і сонно, мозок накрила амнезія, неначе він спав повні чотири дні. Під речовинами павук був абсолютно безпомічним, але ризик того вартував, бо тепер він був абсолютно відпочилим. Чоловік сів і перевірив ліве плече. Воно почувалося значно краще. Він втер почуття назад у заросле обличчя і скальп, потім начепив окле. На відео Катрінка, осяяна світінням тепла власного тіла, обмірковувала дику суміш шипів, пластівців та твані. Підторкнувся кнопок оклів і подався вперед. Що ти там побачила? «Тохлих роботів. «Вони зжерли наші пінопластові наліпки прямо зі стелі. Вони все жируть. Я вбила тих, які намагалися пролізти до табору». Трінг покрутила в повітрі меню, потім дала оптоволоконний кінець. «Глянь, відос!» Нейтриня стояла на вахті з гелькамами, знімаючи роботів, що проходили повз у світлі тепла їх власних двигунів. Вона писала їх в інфрасвітлі, редагуючи і зберігаючи найчіткіше живі відео. «Оці ось з ногами у формі кульок. Я їх назвала цесарками» коментувала вона кадри у полі зору пітових оклів. Малі, але реально швидкі, і їх усюди багатько. Вмило трьох таких. А ці, що зі спіральними носами, буравчики. Ось пара двобітів. Вони завжди по двоє мандрують. Оця чимала штука схожа на розлитий десерт з великими очами і м'ячем на ланцюгові. Я назвала таких хелетальниками, Бо вони так ходять, бачиш? Вони однозначно швидше, ніж здаються. Катрінко зупинила програвання у оклах і перемкнула картинку на наживо і обережно ткнула у пошкоджену підстилку, що була перед її узутою ногою. Найбільша річ у купі нагадувала відсічену голову кота, напхану провідниками і щитиною. «Я ще піті не вбила, дядьку. п'ятіни так просто не здихають». «Там їх багато». «Я прикинула, що сотні, може тисячі. Всі різних видів, і кожен з них тупий, як ріг будинку. Адже інакше нас би вже сто разів розібрали на шматки». Петро роздивлявся на посічених роботів, на голоночу масу нервових мереж, батарей звивистих бронепластин і желатину. "А чого вони виглядають так прибачено? Бо вони самі собі виросли. Їх ніхто ніколи не розробляв", Трінг зиркнула догори. "Пам'ятаєш ті великі віртуальні простори для розробки зброї, які маслали Валамогордо? Еге, ж Валамогордо. Фізичні стимуляції на цих надвеликих квантових гельмісках, здоровецькі віртуальності, ультрашвидкі і ультрачіткі". Звісно, що я пам'ятаю Нью-Мексико. Мені подобається залазити у величезні комп'ютерні лаби. В цьому є щось від традиційного гакерства. Та-да. Бач, для нас, тіпочки з нафта, фізичні віртуальності є військовими застосунками. Якщо вони виглядають справді небезпечними, то ми завжди віддаємо наші технології військовим. Але припустимо, що ми не розділяємо цінності нафта. Ти не хочеш тестити нові системи озброєння всередині величезних віртуальностей. Натомість уявимо, що ти бажаєш створити відкривачку. Під час безсонних годин чергування Катрінка, очевидно, цілком віддалася цій темі. Ну що ж, ти маєш вивчити досвід інших людських відкривачок і спробувати покращити дизайн. Ну або запускаєш гігантську надпотужну віртуальність з купою концернних банок усередині. Потім проводиш симуляцію відкривачки, яка насправді є кавалком твані. Вони симулюють твань, але вони водночас є програми. Ці програми обмінюються даними і розвиваються. Коли вони протикають у банку, то ти їх винагороджуєш шляхом збільшення кількості їх власних копій. Ти, типу, щодня, 24 години на добу проганяєш мільйон поколінь мільйонних різних можливих відкривачок у симульованому просторі. Для Піта ідея не була гід дикою. Так, я чув щось подібне. Це було щось типу штучного інтелекту. На папері красиво, але в реалі не працювало. ж, а тепер воно ще й заборонене. Типу, важко контролювати. Але уявімо, що ти під санкціями і розібрався в цій темі. Нарешті ти прокачав цю мега-дивну мега-відкривачку, яку не в змозі був створити людський мозок. Щось, що людська істота навіть уявити не могла, бо вона росла як гриб у повністю видозміненій фізиці. Але ти маєш усі дані щодо її форми, розмірів і пропорцій прямо під рукою у суперкомп'ютері. І для того, щоб отримати її в реальному світі, ти просто друкуєш її як фотографію. І вона працює, бачиш? Швидкі, дешеві споживчі товари. То ти вважаєш, що люди сфери втілили цю ідею? Поділився своїми думками чоловік. І ці роботи якраз за цими принципами і були побудовані. Я просто не можу уявити іншого варіанту, як воно могло статися. Ці машини вже геть чужинські. Вони є результатом якогось повністю нелюдського автономного процесу. Навіть найкращі з японських інженерів не могли створити гелевого робота, що рухається як гусінь з пуху і мотузок. В світі не вистачить грошей, аби змусити думати людський мозок в цей бік. Підторкнувся липкого зламку Альпінштоком. Що ж, ти все вірно розклала. Хто б не побудував це місце, вони порушили купу правил і домовленості. Але все вийшло настільки дешево, що взагалі поза економікою, вела Делі Кетрінко. Саме той факт, що це поза економікою, в першу чергу, і порушує всі правила й домовленості. Швидко, дешево і неконтрольовано. Саме так, чуваче. Якщо ця штука колись вирветься в світ, то це буде означати кінець усього, що ми знаємо. Пітові остання фраза взагалі не сподобалася. Йому взагалі апокаліптичний гайб ніколи не подобався. Він не подобався йому ще більше саме тепер через цілковиту правдоподібність такого сценарію. Сфера має наймолодше і найбільше населення серед трьох основних торгових блоків. А отже, найбільше наймолодших ідей. Люди в Азії знають, як дати речам лати. Шариш, Лайл Швейк якось казав, що найдивніші велосипеди в світі наразі надходять з Китаю. Що ж це воно? А ті китайські мікросхеми, якими вони завалили ринки нафта недавно? Мікрухи дешевши за бруд. Працюють як треба, але містять повно божевільних залишків друтів, що подвоюються і переплутуються. Я завжди вважала, що це криворукість. Боже, руки тут взагалі не мають відношення до цих мікросхем. Ну, нехай. Мікросхеми і Вільчик я ще можу зрозуміти, там мова про великі гроші. Але кому було треба робити в землі гігантську нору, повно роботів і фейкових зірок? Тобто навіщо? Дядько, думаю, що це просто сфера, знизала плече Матрінк. Вони все ще роблять штуки тільки тому, що це неймовірно. Низ світу кипів. Протягом минулих століть печера ядерних випробувань накопичила власний водоносний пласт, чорну як ніч підземного оазу. Низ сфери був наземним лабіринтом розбитих трішин і хімічних відкладень, що перетворилися на киплячі припливні басейни механічної самозбірки – кисневі гейзери чорного грибкового чаю. У темряві серед скель невпинно піднімалася пара, конденсуючись і стікаючи холодними струмочками по кулястих, всипаних зірками стінах. Внизу на дні всю воду жадібно збирали абераційні пристрої з рухливих губок і ниток. Катрінко миттєво позначила їх як сміти та фузини. Сміти і фузини були жахливою сумішу квачів для посуду і поршневих спагетті, що стрибали й мокро ковзали від скелі до скелі. Катрінка з несподіваною легкістю і задоволенням давала назву машинам і їх фотографувала. Зі зловісною легкістю в його голові кипіли думи про те, як в вимудреній безстатевій голові молодої людини миттєво відбувається пристосування до цього чужинського іграшкового світу. Могло здатися, що мала живе значно ближче до майбутнього, ніж він. Вони пітляли від брили брили від тріщини до тріщини з рідиною. Вони зафіксували свіженьку лічинку робота, що прогризала дорогу на волю крізь пломбу в ствані і муслину. Це було готове мініатюрне створіння, розроблене в безтямних лепких ядрах китайського гельмозкового суперкомп'ютера і втілене в реальність в гарячому бульйоні неживого механістичного протеїну. Наразі це найбільш приголомшливий феномен, свідком якого став Піт. Відповідально чоловіка охопила туга. В його світі знання – це сила. З залізобетонною впевненістю павук розумів, що заради свого блага взяв на себе забагато. Він був професіоналом. Міг уявити викрадення у супердержави військових секретів під грифом і вціліти після. Це було б дуже ризиковано, але врешті-решт це просто військові. Ракетна база, наприклад, секретна азійська ракетна база дуже сильно його б потішила. Але це не військове, це абсолютно новинка в промисловому виробництві. З інсентивною вуличною впевненістю прийшло розуміння, що технології такого революційного рівня дивоглядності пахнуть не шпигунством, не спортом, ні армією. Це пахне великими, дуже великими грошима. Він може вижити у процесі відкриття. Але розкриття такого ніколи не зійде з рук. Захоплююче здивування від усього цього справді надавало йому спокою. Захоплююче здивування було в кращому випадку швидкоплиним. А от тверезий натяк на недалеке майбутнє повиснув напітовій душі мокрим рушником. Він міг уявити втечу на звідси. Але не уявляв жодних ймовірних наслідків передачі чітких знімків неймовірних див конторським з потомаку. Він не уявляв, що сильні світу цього зроблять з цим знанням. Його, скоріше, жахало те, що вони зроблять з ним самим за передачу інформації. Під витер мокро від поту, на після сауни шию. «Я вважаю, що внизу або геотермальне тепло, або термоядерний генератор», – озвалася Кетрінко. З огляду на обставини, я закладаюся, що термоядерний. Камінь під їхніми натомленими гічаровиками кишив жуками. Гіперами і гентами, кебітами, розбирачами, клейовими брискалками і мозкожерними демонтажниками трупів. Це були впевнено тупі маленькі прилади, спеціалізовані не наче стоноги. Вони не здавалися занадто агресивними, але вмоститися серед них було б смертельною помилкою. Набридлива штука з ротом діафрагмою і видивженими очима на паточках обережно спробувала на смак черевик трінг та з Зойком відступила від скелі. «Маску надінь!» – корив павук. Вологе тепло після пронизливого холоду та кламакану було блаженством, але більшість тріщин і отворів випускали густий сморід гарячого яловичого бульйону і смаленої гуми – лячних похідних продуктів механічного метаболізму. Його легені боліли від самої думки про це. Під підвів затуманені окли на найближчу колону з вуглецевого волокна, і вгорі засяяло золотаве, неймовірно спокусливе світло ілюмінаторів зорольота. Вела Катрінко, її безжально виставили проти ажурних балок. Вони не хотіли ризикувати, бути викритими по дорозі туди і назад, тож кожен пер свій баву. Підйом спочатку проходив добре, потім із вологої темряви виникла шестикрила бабка. Її гострий хвіст бив через нитчасту колону, як копито мула. Контакт був брутальним. Аби уникнути удару, Катрінко відкинулася назад, пролетіла 10 метрів і повиснула на останньому запасному крюку, як лялька-мотанка. Літаюче створіння нарізало вісімки, намагаючись дати лад своїм мертвим думкам. Потім повільніше, проте значно більше створіння злетіло з зоряного неба і атакувало її баул, що ментилявся нижче. У вихорі позуристих крил сумка вибухнула немов гріздвяна пін'ята. У гарячі купи посипалася купа дорожезного шпигунського обладнання. Трінк в'яло сипнулася на кінці мотузки. Стривожена бабка кинулася на рух. Піт дав чергу світлошумових гранат. Світ вибухнув спалахами, жаром, струсами і дипольними відбивачами. Неймовірна пекуча й голосна гроза в шафі. Ідеальна магія для зітнення. Абсолютно приголомшлива відволікання єдине реальне чеклонство у світі. Під злетів до малої, як надувна кулька банджі, коли за 28 болючих ударів серця чоловік досяг на ракети і доконав обидві смарт-мотузки. Срібний дощ діпольних відбивачів звів жуків з розуму. Дно печери раптово заворушилося механічними тепловими привидами, що стрибали. Миттєвий цирк скіперів, флоперів і гамперів. На краю поля зору з глибини ставків піднімалися нові речі, чималі лускаті, як золоті коропити дощу з риб'ячого їдла. Власний баул Піта було полишено біля підніжжя колони. Цілком очевидно, що на цьому світі йому лишилося недовго. Катрінко прийшла до тями з раптовим голосним ахканням. Вони почали підніматися по зовнішньому боку зорольоту. Поверхня була кам'янистою, грубою, щось на кшталт пемзи або осиною слини. Вони дісталися внутрішнього боку гігантського ілюмінатора і притислися до його поверхні. Там вони й перечікували годину, інертні і нерухомі. Катрінко затумувала дихання. І ребра перестали кровити. Напарники чекали ще годину, поки повзаючи і літаючі топлові привиди винюхували їх маленький світ, підкоряючись рештам своїх програм. Вони чекали і третю годину. Нарешті до них у притулку приєдналася нікому невідома банда машин з присмоктувальним обіддям і тачками замість гулів. Роботи вибрали нахил і почали заповнювати його великими лопатками своїх нижніх щелеп кам'янистим розчином, накидати і трамбувати щелепами, вирівнюючи все невтомно і безжалісно. Під скористався цією можливістю для спроби врятувати їх втрачене добро. Там були наступні речі, отримані як винагорода, від держави. Розумні одяжучки, витривалі галькамери, сенсори, детектори, блоки, кішки, замки, безцінні колби з запрограмованими невральними липучками. Під поповз назад до дна зоряного корабля. Все було давно з'їдено. З, з навіть виснажені смарт-мутузки, за ним тягнувся довгий шлейф кормових комах. Маленькі машинки все ще снували в чорному мережевій колони, зі щирим задоволенням виніхуючи і вишкрібаючи останні молекулярні сліди. Піт доєднався до трінг, що зацепеніло вчепилося у сховок і розбудив її. Вони посунули навколо заокруглення борту корабля, вишукуючи можливі слабкі місця. Без найкращого обладнання вони опинилися по шиї у проблемах. Це награло ролі. Їх курс тепер був очевидним. Та й, власне, втрата альтернативи прочистила пітові мізки. Чоловіка охопила палке бажання вдертися всередину. Павук просли знов до умовного укриття за чималим вибоїстим напливом. Там виявилася сплутана плетена мотузка, і її сплели з мертвих і перетовчених органічних волокон щось на кшталт волосся на дні умивальника. Під міцним лаком слини роботів вона геть закам'яніла. Це була мотузка верхолазів. Хтось пробився з середини через обшивку судна. Роботи прибули, аби залетати пошкодження, акуратно замазали отвір і лишили цей шрам, цей потворний наплив кам'янистої тканини. Під дістав дріль для гелькаму. Запаси цукру було втрачено разом з баулами. Без цукру для метаболізму крихітний ротор на ензимній тязі голодуватиме і скоро стане безкорисним. Цей факт не стане у пригоді. Він приставив пристрій до борту, почекав, поки той проб'є отвір і вприснув гелькам. Павук побачив ферму. Він навряд чи міг бути більш здивованим. Це точно був сільськогосподарський район. Милі іграшкові сільські городи під кам'яним блакитним склепінням, обмежені твердою стіною корпусу, перехрещувалися палючими квадратами променистого світла. Зариблені ставки з очеретом, канави і дерев'яні колеса і іригаційних систем, маленький бамбуковий місток, з чорної жирної землі зміїлися волохаті ляйни баштанів. Акуратні поля низької червоної пшениці без жодного бурянцю. І не души у полі зору. Катрінко підповзла тихцем і приєдналася кабелем. А де усі? поцікавився Піт. Усі біля ілюмінаторів. кашлянула напарниця. Що? здивовано перепитав Піт. Чому? Через ті світлошумові гранати, крізь зуби відповіла вона. Вони всі біля ілюмінаторів втивляються у темряву, чекають на ще щось. Але я бахнув години тому. Це була величезна новина, дядько, такого ще ніколи не бувало. Чоловік кивнув і рішуче сказав, тоді добре, ми заходимо. Використаємо кришки? – діловито запитала Трінк. Занадто очевидно. Кислоти і фібрилятори? Втратив їх разом з баулами. Що ж, тоді лишається сирний дріт? – підсумувала Катрінко. В мене є дві штуки. В мене шість. Дівчина аж головою захитала у захваті. Шість сирних дротів? Та ти на серйозну справу пакувався, дядьку. Подобаються мені ці штуки, – пробурчав дядько. Він приймав участь у їх розробці. Через 8 хвилин і 20 секунд команда опинилася всередині зореного корабля. Вони запхнули вирізану частину стіни назад, обережно її приклеїли та замазали тонкі, як волоси на краї зрізу. Дівчина ступила боком у бамбуковий лісок. Її камуфло миттєво розквітло зеленим, рудувато-брунатним та жовтим з такою легкістю і підступною швидкістю, що павук геть чисто її загубив. Потім дівчина помахала, і детектор руху оклів вказав на її силует. Отже, тепер вони у безпеці. Можуть прослизнути через цю ферму у пляшці, неначе пара поганих снів. Команда сканувала корабелі з гори донизу, шукаючи небезпечні або цікаві феномени. Можливо, кімнати управління з техніками азіатами, чи величезних смертельних роботів, чи відеоекрани, Щось, що може завадити їх методом, а чи вбити їх. На всіх 37 поверхах корабля нічого подібного не виявилося. П'ять тисяч жителів проводили денний час у сільськогосподарських роботах. Командою судна були доіндустріальні азійські селяни племінного ладу. Чоловіки, жінки, старі, малі діти. Місцеве селянство прокидалося щоранку після того, як оживала дротина на стелі. Доїли кіз, годували овечок і якихось дуже чудернацьких, не вище коліна карликових двогорбих варблюдів. Різали бамбук і закидали сітки у ставки з рибою. Рубали на дрова тамариски і тополі, Доглядали за динями, вирощували сливи і каноплі, варили алкоголь, мололи зерно, готували пшено і чавили олію з рапсу. Робили одяг з конопелі шкіри, а курзини – з очеретої соломи. Тримали силу селену курей. З курми начудив хтось нетутешній. Очевидно, це були якісь суперкосмічні курчата, залишки лабораторних дослідів якоїсь серйозної довготривалої спроби погратися з курячою ДНК. Курі несли по 5-6 чималих яєць щодня. Півні були величезні, всіх різних кольорів, дуже смердючі і виразно ящеркоподібні. Всередині кораблів було дуже тихо і мирно. Тварини мекали і кудахтали, фермери співали собі на крихітних полях з круглими краями, ритмічно стукотіли безперервні водяні помпи із педальним приводом. Проте жодного міського шуму не було. Ніде не було двигунів, жодних екранів, жодних засобів масової інформації. Грушей не було. Під квітучими сливами біля великих кам'яних зерносховищ сиділо кілька старішин племені. Вони гралися з намистинами на дротах і робили нотатки на шматочках дерева. Потім солдати або поліцейські. Це була купка парубків у грубих шкіряних обладунках зі списами. Топотіли групами, піднімаючись і спускаючись десятками сходів, десятками поверхів. Марширували, як божевільні. Забирали речі, носили їх на спинах і роздавали людям. По суті, розподіляли багатство. Більшість дивних бороданів були придворними рахівниками, але були і інші. Ті сиділи з перехрещеними ногами на матах, у домашніх халатах, солом'яних сандалях та маленьких прикрашених блискітками капелюхах, неймовірно повільно обговорюючи важливі речі. Іноді щось записували на пальмових листках. Особливо уважно напарники слідкували саме за цими старими у блискучих капелюхах, бо після детального вивчення стало зрозуміло, що вони і є місцева влада. Більше за все, що вони мають бути владою. Ці статечні люди у дивних головних уборах були єдиною частиною популяції, які нервали жили. Під із Катрінко сподобалося